Trigger varning! Det var här ditt liv började gå åt helvete! Och välkomna till den här avsnittet av Trygga varning! Yay! Hurra! Yay! Hallå, hallå! Hurra, sa jag satan! Hurra, sa, du, sa. Hallå, hallå, hallå, svarar jag! Nej, ja, vi har samlats här igen för att uh, ta, ta ta tag i, i ett Stopparen. nytt ämne. <laughs> ja, precis. Mm. I, i, ett, I ett nytt ämne som vi, vi ska riktigt ordentligt nu fundera kring. Nämligen... men vilket ämne är det idag, Nikolaj? Berätta. Vad ska vi... No, idag, skulle, no, idag skulle det vara Terrorism. Terrorism. Ja <laughs> Precis och, och kanske den mer Vad ska säga, Den mer bekanta I de mer bekanta Miljöerna av De tusen sjöarnas land mm -hmm. Okej okay. Så terrorism ja. i Finland Ja Tusen sjöars terrorister Om man vill säga som så <hör> <hör> Ja. Det här är ett nytt ljud jag gör när jag är totalt underwhelmed ja. vi kommer att höra den ofta <laughs> ja vi kommer att Det här höra oss måndag ja ok nä kvällen ja vill ja ja ja Nå, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Oj, oj, dit hade nog kommit bra med. så många bra jag inte ens läsa upp ett enda. <laughs> ja, jag utgår från att Anna på Twitter är lika glad hon. Särka, på, på. Säkerligen, för där, där har vi också förgjult närvaron för, för många, många, många mm. användare. Mm. Min han. Jo, no, jag bara säger det för att det har hänt så mycket på... Vårt Twitter tror jag. Som jag faktiskt inte själv är ens adressen till. Vadå? Det är ju 1. Tryggarvarning 1. 1, ja just det. Utan 1, så alltså, då kommer mm. ni till Anna. Ja, precis. Mm. Det var just det. Jag tror vi det är dit alla hoder av följare har Anna Vosfund där att varför har jag plötsligt 200 nya följare som bara varför? liksom fula i mun och spammar och... Varför pratar de om nekrofili? Liksom? Ja, varför kallar de mig nekrofi då? Jag ja. jag sluta använda könsord. Tänk så Anna, jätteskytt. Hej, tänk så Anna, terrorist. Då blev det här utspelet okay. just relevant. Mm. Ja. Sug ja. på den. No. No, insann. Insann. Okay. Men, så du, nej, nej, nu mm. tänker jag ta den här ja, hit. Tack, thank you. Nä, nä, nä, nej men se nu vi, eftersom vi ska ha de här fucking hattarna idag. Nu, eftersom de terrorism så kommer jag ändå mm. dra den värsta som vanligt. Så nu drar jag direkt. Yes. Och här står det. Ja äh, Länsstolsgeneralen. Mm. Frihetskämpen som försvarar Finland Mot fiender i versölar Från komforten av sitt säkra Vardagsrum genom Ilta Sanomats kommentarsfält äh, Gratulerar Ja tack jag, jag tror att det lönar sig totalt I stalen mm. Thomas på, vill du ha Nej ja, Thomas jag. får nu Här <laughs> har du Thomas tack. Uh, Den Mänskliga faktorn. En terrorist är en individ som drivits till desperata handlingar av sociala, religiösa eller samhälleliga omständigheter bortom deras rationella kontroll. Jaha. Där var det. Varsågod. Mm. Jaha. Så nu, nu. Är det nu min tur då? Så det är nu stulig. Där, där vill alla hattar Hatten. själv. Ligger och drägglar ordsmägg och oavbrutat i två timmar tills det slut. Så stannar av äh, triggervarning då. <skratt> <skratt> Så låter det när man har alla hattar samtidigt ifall någon är intresserad. <skratt> Skriv till Anna och thumbs up. <skratt> okay. Varsågod Nicolai. Tack. Ja, det här blir, det blir säkert trevligt. Mm. Uh, Ja. mångkulturisten. Mångfald är rikedom. Alla nya kulturer och människor tillför något positivt och man borde öppna gränserna istället för att stirra sig blind på isolerade våldsamma incidenter. Mm -hmm. Så idag så debatterar idioten, uh, humanisten och uh, jag vet inte, den mänskliga faktorn tydligen terrorism i Finland. Mm. Okej. Okay. I, men... I kort heter jag. Okej. Okay. Kul. Uh, cool. mm. no, ja. Men hur, hur liksom stor sannolikhet är det att det händer terrorism i Finland? Då? Liksom what are the odds? Jag måste bita med lite i tungan nu. Ja, no, no, det är inget bit i tungan. Varför? <laughs> Nå no, men eftersom jag är Länsstolsgeneral nu då Och tydligen så ja Kanske jag har vissa Sympatier för vissa Politiska partier vet Inte vet jag! Haha, <laughs> negrar ja, Varför måste jag alltid ja. vara ja. Den tokiga rasisterna? Ja. Ja. Ja, men så alltså, fuck! Ja. Varenda program Så måste jag Ja, ja okej. Okay. No, jo, det är väldigt sannolikt att det kommer terrorister till Finland för att uh, vi är ju ett som, så taktiskt bra läge att besitta mitt mellan liksom, ett helt vansinnigt stort galet land. Gissa vilket, som om de bestämde sig skulle liksom, typ platta till Finland under sin tumme. Och uh, sen bredvid så har vi typ. Sverige och Norge och sen är det bara typ ishav ovanför och sen är det typ resten av fucking Europa under ja här ska vi definitivt lansera en stor plattform för liksom attack och vi ska skubidoa in en massa fucking missiler och tanks och allt vi hittar på och hur ska vi göra det jo vi ska fucking ta över tv-tona böl eller någonting show them all daka daka mm. oj oj, oj. Det, där, det där låter ju nog lite hysteriskt Då finländare resa sig upp till kamp För att det hände snart Snart kommer de Kampen Det, har det börjat. där Det där, det där. Det, det där låter nog lite hysteriskt det måste jag nog påpeka tycker, väldigt... tycker du ja. det? Tror du att de kommer snart? saliv ja. Det är väldigt överbevisande också mm. Ja vill ni ha fakta? Jag såg en jag såg en mörköd man på fucking S-market igår. Ja. ja. Jag hörde ett annorlunda språk på posten. Ula sulas, ulas, ulas. Ja. Ja. det är, alltså. Oh god. Nej, det är ju... Det är, det är ju ingen känna vad det är för språk det är bara det, det, det är ett, ett annat språk det är ja, det, det, det man själv kan tala jo, jo men vad då alla som inte finska och aser så är ju fienderna att kom inte hit inte här där vi har det så uh, bra vi ska inte komma hit och förstöra med vitt och goda mat och liksom intressanta filosofi kring liv och kultur och skit. låt oss nu bara sitta här och vara heterogena i våra pörter Ja måste säga där, är ju, där var ju det där, där var ju så att säga mångkult, mångkulturisten tackar, tackar och bokar för som du nämnde så var det ju intressanta intressanta nya liksom, kultur inspirationer och vi har den goda maten vi har ju en massa intryck Tycker inte att finsk mat är god? Landsförändring att, att Tänk på ja, allt Vad, vad gott vi har i Finland Memma ett Vottknäckebröd i Memma och, och, ja. och Vad annat har ja. vi för gott här? Kalla Ja, Kalla koko, ja, ja Det smakar gott Ja, ja det, alltså Jag tycker det är riktigt, riktigt gott vi har, vi har helt goda sniglar mm. Sniglar? Ja Finland. Ja. Vilken vi kan vara i Finland äter sniglar. En, en bildad. jag tycker det här Finland. låter så här hurrifasound. <laughs> ja, var Vad det nu? Varför var, var, var det vi var? Minns jag fel? Jag tycker att det står något om en svensk podcast. Uh, vänta lite. Ja, men, jag, jag, jag, jag försöker ju försvara Finland mot fienden. det enda anledningen att jag inte brister ut i klingande finska nu så är ju för att jag måste ju göra mig förstådd nu. Vi är ju bara som så här allies by comfort. att Sen när vi har blivit av med alla, jag vet inte hur rangordningen går. De första det är väl liksom araber eller folk som, folk som går runt i burka och liksom Chalalal uh, och liksom, ja, så här. Ökenkläder Så de, de är ju farligast Och sen kommer det säkert mörkhyade För jag tror de har större kukar än oss Och sen kommer det alla andra Som inte är vita Och sen så Sen är det väl finlandssvenskarna På nästa tur, jag tror det så listan går Jag är inte helt säker Jag måste kolla på nästa möte oj, oj. När vi är på väg att bränna ner Ett flyktingboende Sådana så, så, så, Ja men där såna, kommer ju egentligen se Alltså, att bränna ett alltså, mm. är det en form för finsk terrorism? Nej, inte det är ju terrorism, det är ju, uh, uh, I och befrielse, <laughs> Eller, eller, eller uh, patriotism, ja, det är, är patriotism. det också benämnt som? Jo, jo, nej, men alltså, kvinnor och barn som sitter där och liksom frihetssökande som har fått ett ställe att vistas i. Never mind att huset byggt med statliga medel av finländare på finländsk mark. Mm. Vi, måste ju, yeah. vi måste ju skydda mot terroristerna så därför så um, bränner vi uh, ner det här uh, huset för att uh, yeah. då, det, det är ju inte är terrorism om. i alla fall. Yeah. Terrorism är bara terrorism man utför hatbrott mot vita människor. Det förstår ni väl? Ja, det, det är ju det där som jag tycker att som blir, blir det problematiska. Att man, är, man är nog snabb att, att terrorklassa en, en massa handlingar. Men, mm. men sen så fort då en, en, en, en, en, en finländare, en, en så kallad patriot går och tänder eld på, på, ett, på ett boende där de det inkvarterar barn. Så, så då, då, då ska man ju inte nämna nej, nej, nej. Då är det ju en, då är det ju ett, en ensam varje ett enskilt fall. En, en, en, en stackare som har övergetts av samhälle som ska bli förstådd. Men jag har, jag har själv, jag tänker på det här liksom att man väljer att inte kalla några händelser för terrorism och andra händelser för liksom pff, kriminella handlingar eller Ja. Vad man nu vill kalla dem. Och äh, det var ju exempelvis, äh, vi, vi har ju de tillfällena som kommit närmast på det som folk tänker som terrorism. Så vi har ju äh, explosionen i Myrmanni äh, i Vandag. Ja. Så har vi ju i äh, skjutningen i Sello i Espo. Ja. Och så har vi skolskjutningarna i Kauhajoki och Jokela. Ja. Det är egentligen dessa handlingar som, som, som kommer närmast det som folk generellt beskriver som terrorism. Eller åtminstone mm. det som uh, vår, vår tids uh, tv inspirerade människor att alltså vara terrorism. Men ingen av dem klassificeras som terrorhandlingar. Nej, men, äh, men det är ju att jag vet inte om jag ska tala med från eller, eller utanför min hatt. Okej, okay, vi tar från. Um, yeah. då men, du har inte sett hur glada jag och mina gelika uh, blir varenda gång uh, någon sån här terrorism, terroristhandling sker. Då går vi ju på alla Facebook-profiler och alla, uh, alla forum vi hittar och så klappar vi varandra på ryggen och säger nu har någon sannolikt slagit ett slag för friheten i Finland och äntligen hit och dit. Uh, men, det är ju väldigt okategoriskt tyst då, just när det gäller sådana här saker. Därför att om ja. en finländare skjuter en finländare så då ja, hur är det där då, då? Eller, eller, eller, eller sen hade det gått så långt att man klassar det som en, en så kallad false flag. Ja. Grej. Att Det det, så att säga, det egentligen inte ens förekommer utan det är bara en enda stor konspiration. Vilket ju måste bli väldigt jobbigt. Hur, hur, hur orkar man hur orkar man fundera så mycket kring så här konspirationer frågar jag nu av ledstolsgeneralen. Men det beror ju på hur man definierar för att jag menar terrorism är ju, alltså terrorism är ju inte bara där man utför en våldshandling. Att terrorism så hävdar ju till det mer systematiska att man använder våld som ett, som ett medel för att uh, tvinga fram förändringar. Oftast politiskt. Jo, jo, jo, jo så precis. det. Sen de här skolsjutningarna. så. Det hade ju inte så mycket med att man skulle försöka provocera från några politiska eller andra typer av förändringar. Utan för det var ju det att skulle det vara roligt om vi, I don't know, läggt doom in real life eller någonting. Counter-Strike för the win. Så det är ju inte kanske riktigt samma sak. Men ofta äh, det är ju det här som jag tycker är roligt att. Om vi säger nu då det är väldigt sannolikt att terroristerna kommer hit till Finland. För det händer ju. Of course. Så tycker jag det först man måste fråga sig. att liksom, Om man tar om terrorism så talar man ju nästan alltid. Om man förstår vad ordet terrorism betyder. Om en systematisk och planlagd idé. Att liksom, nu ska man uppnå någonting specifikt. Så jag menar. Inte yeah. kommer det ju en, en massa liksom. Quote unquote quote ökande människor hit. Jag menar, sitter de ju liksom hemma i liksom Afghanistan Eller var folk nu tror att terroristerna kommer från Sitter de och liksom snurrar en jordglyp och liksom Okej, okay, Hakim, rullar ah, Finland Och så far de dit Och sen när de kommer dit då Så går de nats med typ Google Maps Och liksom, ja men okej Och sen så bara, pum <laughs> ah, Inshallah Utan det måste ju nog finnas en tanke bakom det är ju som samma nivå av dumhet som att menar, alla japaner så alltid deras vardag så gör de med ninja. Att, liksom, de ninja hackar bröder och de ninja startar bilar och de ninja ni, skriver manifest på arbete. Att, det är ju som samma sak som att menar, alla som kommer från Mellanöstern så är liksom en terrorist in hiding. Om mm. inte de har yeah. basokan på ryggen när de går. Och jogga liksom. Så att inte kommer du bara hitta liksom. Ja no, men alla och Akbar nu. Att hell in en random direction. doesn't matter. Mm. Det finns ju en plan. Och det är ju därför det är ja. som så är lustigt. Att, ja, men, vad är planen då för Finland? Liksom, vad finns det för taktiskt mål här? Att, mm. yeah. och, så, och jag vet att motförande frågar men Vad fanns det för taktiskt mål? Att liksom spränga och läns i Sverige. Men här är det ju en skillnad. för att det är ju skillnad att det kommer typ för när folk är terrorister så tänker de att nu kommer den terrorist cell att det kommer hit mm. äh, folk som utgär sig för att vara äh, liksom arbetsinvandrare eller flykt, flyktingar då och sen när de väl etablerat sig då så antar jag att de drar liksom sin tän, äh, sin tär ur arslet då liksom på äh, men jag menar de flesta, alltså många av de här kvotankotterroristerna som har hänt i Europa som har blivit linkade till ISIS eller någonting så har ju varit att det har varit en person liksom en, en införd person i landet i fråga som har hyst sympat sympatier att de antingen då det vanliga typ det var det någon kvinna som har kära när sig någon galen fundamentalist och som bestämt sig ja, men of course kan jag väl skjuta någon bibliotekare, det är väl det är väl alla vilja, really, I know, though, maybe mm. Men Jag vet inte om man ska kalla det som terrorism Så mycket som man ska kalla det som att Nu var det en idiot som har blivit Hjärntvättad och vill uppnå Någonting snabbt men vet inte riktigt vad Att det är ju ändå Jag vet att skillnaden mellan terrorism Och idioti är harfin men Still ja. Men är det verkligen Det som hände i, i Bataclan när 137 människor Dödades av sju uh, individer. Alltså, är, är det verkligen det som händer? Att det, det, ja. Idioti. Men vad, jo, men vad är det i Europa? Ja, det är ju vad är det ja Det är ju Frankrike. Paris. Paris. Jo, jo men liksom. Att, eller, vad, vad, vad sa du, säger igen Alltså, ja, det som du sa att. Är, är det verkligen. Är det idioti det som händer? Eller är det liksom. Jag, menar, bara jag, tror, nej, jag tror jag börjar blanda med ett annat. Men så alltså, säger du den namnet igen? Bataclan, alltså i november 2015 i Paris. Vi, vi äh, äh, Vad heter det? Bataclan, det är ju den här teatret. Var folk blev skjuta. Alltså det där. Ja, ja, ja, ja. okej. Okay. Yeah, yeah, never mind nevermind. Uh, yeah. Ja. Började jag plötsligt tänkt på den där Boko Haram-grejen i... Ah, ja, nej, nej, nej, nej. Ja, ja. I Paris. Ja, men det var ju typ... Jag men fan det var ju hur många som helst. Det var ju typ 130 döda. 130, ja. Men det ja. var ju... Det var ju 400 som var inblandade. 137 döda där 368 sårade. Ja, så det var ju som helst mm. Fuck you, mycket människor ja, ja. ja men alltså Men det är ju Jag måste faktiskt för... alltså, Vem fan var det som gjorde? Det var ju Alltså, det var, det var inte bombare Som gjorde Alltså, i... det fanns ju Sprängningar i det, alltså att det var ju Vad eh... ja. var det nu? Sju människor Sju personer inblandade i det Att det hände en explosion vid Stade de France, alltså fotbollsstadion, så fanns det en explosion vid, uh, vid uh, tre restauranger och så var det skjutningar vid dessa så gick de in och skjöt på någon McDonalds och någonting? Uh, ja. Ja. Mm. Rest, restauranger på Rue de la Fontaine Roa. Alltså, mm. Gick de in på för, ja. olika restauranger och sköt. Och så avslutades det, det med att de gick in i teatret var folk var inlåsta och liksom kunde inte komma ut därifrån. Mm. Så mm. Det, det var ju en blandning av allt möjligt. Ja, men jag minns inte var det någon som tog på sig ansvar för det här attentatet? Jag, jag har en minnesbild av att det ska vara i islamiska staten som, ja. som åtminstone var, var snabbast ute med att Ja. Jag anser att det var det som ja, De, de, de, de som åtminstone har tagit cred för den om, ja. de, om de faktiskt gjorde det Igen Det är ju alltid liksom en fråga om, att det fakt, om, om det har hänt eller ej För att men, alla som är inblandade i det är döda uh, uh, så. Ja, ja. Men Man förmodar åtminstone starkt Att det var det För att personen som uh, Ledde uh, operationen Abdelhamid Ab Abaoud han, han var i Syrien och har blivit tränad av islamiska staden. Så. Jo, men å andra sidan, igen så undrar jag för att gå tillbaka till originalfrågan om det är terrorism eller ja, om det är idioti. Yes. Men yes. Om, man inte, om man inte sätter ut ett konkret syfte eller liksom någonting man vill motivera mm. det här, yeah. menar, det är ju samma sak som att okej, okay, no, om det hade sluppit trädgalna björnar i typ en biosalong och mm. typ svart rivit nu då 20 människor är det terrorism mm. Mm. därför att liksom det, det är hemskt och liksom man kan ju fundera mycket att hur det kunde det hända och, liksom vem har tränat björnarna etc. men om det är terrorismen. Mm. det för att för att så länge nu minns jag inte om det här har något specifikt syfte eller någonting men men jag menar det kan ju igen vara ett gäng galningar som har bestämt sig att ja, men nu hatar vi fransmän och Frankrike har ju varit eh, jag menar, har varit så mycket terrordåd i Europa till de senaste 20 åren om man jämför med resten av världen. Men ingen reagerar ju alls att det ska hända något nytt terrordåd i, i typ Afrika eller liksom i Mellanöstern för att det är ju som varenda ja. dag. Att alltså, det, är ju det, typ, nej, det sker terror då varje dag nästan I Pakistan, ja. men, det är ju, Pakistan ja. men det är ju det här klassiska Vi reagerar ju därför att Det är närmare där vi själva bor Ja. Att, så här. Men så vi, Jag vet så av, av hela den här Grejen som skedde i Paris så Det enda det led till var ju att Det blev ju det här undantagstillståndet som Och det, det gäller Ja det gäller ju en. Och ja. jag menar om någon som hade några, några som extra sympatier med sig uh, muslimer eller uh, folk av vissa särinriktningar så då, då slog det ju bakut direkt för det var ju de det påverkar mest och det är ju det som är som så tragiskt för att det är ju alltid på vis <coughs> om det kommer att gäng galningar nu då som mm. om det kommer att gäng terrorister så i den här vågen av rädsla och avsky som följer efter så kan man ju inte säga skillnaden mellan en terrorist och en islamist och en muslim. Mm. till exempel. Ja. Så då är det ju klart att man gör det svårare för dem. Uh, men det är ju väldigt lustigt om de här say, har bott say, i Frankrike hela sitt liv. Eller de är fullständiga fransmän. Mm. Att, ja. Och det blir alltid... Ja, men, jag förstår att de stängt, liksom ett antal moskéer och vad de nu gjorde för att det blev liksom en sån här det blev samlingspunkten för många ungdomar då, eller liksom folk som eller de hade ju utvisat en del extremister i Frankrike framförallt så efter det här Charlie Hebdo och den här grejen yeah. och de hade ju blivit ganska så här strikta mot sådär för det var ju en katastrof mm. uh, men jag förstår igen det här att de måste det känns som att de ännu inte har ett bra sätt att separera till exempel de här trä, att Jag menar vad är skillnaden mellan en muslim, en islamist och en terrorist? Jag är redan definierad terrorism. Men vet ni vad skillnaden är mellan till exempel en islamist och en muslim? En muslim är väl en, en, en person som tillhör en, en religion som, som följer Mohammeds lära. Mm. Men en islamist är väl en muslim som, eller som använder islam som ett politiskt verktyg? Ja, islamism är en politisk rörelse som syftar till att få igenom politiska beslut baserade på islamiska värderingar och åsikter. Haha. Men, men liksom det behöver inte, alltså det kan bara vara sakfrågor. Mm, absolut. Mm. Eller är... liksom teokrati att det, men att Alla muslimer är inte islamister ja. uh, Men alla islamister är ganska sannolikt muslimer ja. uh, Men lika lite som alla muslimer inte är islamister Så är inte alla islamister terrorister Och alla muslimer är sannoliken inte uh, terrorister Så ja. det här är väldigt viktigt För att när man börjar läsa vissa kommentarer av uh, I guess mina My peeps nu då. Så när vi sitter där i våra länsstolar. Och skriker på Ilta. Så att se att se nu. se nu Sii nu! Sii nu! Sii nu! Sii nu vad sannägrarna har gjort. Så. Mm. Det enda vi gör är ju att vi. Eroderar ju basen därför att. Jag Det är samma sak som att om det kommer en galen person. Från Abo Och skjuter. Äh, 18 personer i sådan killar. Mm. Yeah. Så det betyder det inte att vi måste. Sätta undantagstillstånd i Abo. Det betyder inte att alla i Abo är crazy nu. Mm. Om det är om det liksom tio gånger i rad. Någon galen typ från Abo Så får skjuta någon i sådan kul. Mm. Så då förstår jag ändå. Att någon tycker att. Okej okay, men kanske vi ska begränsa nu lite. Vem som får resa till sådan kula från Abo För det verkar ju som att vara någonting som händer här ändå. Så här. Ja. Mm. Yeah. Men. Så det är väl lite Man vacklar väl lite mellan Jag förstår ibland sån här uh, Sanktion Eller undantagstillstånd Men jag tycker att det är viktigt Att folk som inser att Bara för att en Säger nu då muslim Var crazy så behöver inte betyda Att alla muslimer är crazy Lika Precis. lite som att Om det nu var en Mörk person som en gång Har gett dig på käften i korvkön betyder det inte att alla märker personer är rymma i huvudet. Att... Precis. Nej men alltså det, det är faktiskt. Det, i, exempelvis nej, i den här uh, skott då det Så det var ju en Kosovoalban som ju, uh, gjorde det. Ibrahim mm. uh, och Han sköt ju sex uh, fem människor plus sig själv då. Och, och det allt startade med att liksom han, han, kom, eh, och, ja, han kom in i prisma för att skjuta folk. Eh, för att han var fitti på sin flickvän då, som han också mördade. Eh, sounds about right. Ja, alltså Vilket är ju liksom logiskt. Va? Mm. Eh, och efter efter den här händelsen då så... Liksom, eh, så Fattbar det heter Maj som är ju en, en äh, samlingspartiets äh, politiker som också själva är kosovo -alban. Hon sa ju offentligt att liksom, jag hoppas att folk inte äh, tycker att alla Kosovo-albaner eller folk från Kosovo generellt ska hållas ansvariga för det här för att det, det är ju inte ja. sådant. Och, liksom, och, ja, det, det, det blev ju inte som att alla Kosovo-albaner blev hängda från ett träd liksom i Finland. Äh, plötsligt. För att folk, folk förstår ju nog det här. Liksom. Men igen, jag tror det, det har också att göra med att kosovo är ju europeer de känns inte så främmande. Liksom. Tänk om det skulle ha varit en, liksom, en afghan som gått in i prisma och skjutit så skulle det nästan oavsett orsaken så skulle man ha varit ganska snabb att kalla det för terrorism. Jo men, men det är ju liksom lite så här då, som rasism fungerar. Precis. Ja, för att Um, för jag menar Rasism existerar inte om vi alla är likadana mm. Alltså det, det framgår ju Av själva ordet rasism ja. um, Men För att nu då Ta alla från min hat Så att, um, att Jag menar Man måste ju Min position Så kan ju bara på något vis etableras om det finns en opposition, om jag sitter och försvarar Finland mot fiender så måste det finnas fiender mm. annars har jag ingen mm. funktion och fienderna du då så blir ju det måste ju finnas någon, någon gradering det måste ju finnas något, någon slags nivå att döma dem efter så först nu då så måste man ju gå på liksom de som faktiskt har gjort någonting och eftersom mm. i de största i de flesta fall av terrorism så stryker de ju med själva de här terroristerna, antingen för mm. ägen hand eller för att någon skjuter dem eller um, eller så sitter de i fängelse resten av tiden. Um, mm. Så eftersom de är otillgängliga så kan man ju nöja sig med att peka ut då dem och sen så tar man dem alla nära till och sen då så får ju då de som har samma nationalitet eller liknande eller i den tid därefter och sen händer det någonting nytt. Men den separationen som måste ske. Och sen om det inte finns tillgängligt så då måste man gå på någonting annat. Till exempel om vi inte tittar nu då personer från Mellanöstern eller tillräckligt många mörkhyade. Så då måste vi gå på någonting annat. Till exempel svenska. Och finns det inga svenskar, då, då måste jag gå på någonting annat Hur stora fötter du har Men grejen är att för att rasism fungerar Så måste man ju alltid utgå från sig själv Om jag nu då sitter och en uh, Rödhårig Plattfotad uh, Striphårig Dud med tissar I någon liten lägen här I Mellersta Finland Så då måste jag ju ändå utgå från den normen att Så här ska du vara om du är normal och sen måste ja. jag bara göra mindre och mindre och mindre cirklar ja. Allt finns tillgängligt Och ju mindre den där cirkeln blir Ju mer liknande man har runt sig Så desto mer aggressivt Måste man ju försöka att Pusha de här olikheterna För annars får man ju ingen ja. kontrovers Annars finns det inga fiender Annars är som sagt min position helt Oväsentlig ja. Så det finns ju ett visst intresse av att hålla Den här terrorismfaran verklig och vid liv Därför att men, Vad annars ska jag och mina huvudsakliga Nägrar göra komma Men om vi inte får sitta och hata Villkorslöst Så jag menar herregud Vad ska vi göra annars då Skaffa jobb Precis ja. Nej, men det, alltså det, det är ju det där man måste fråga sig att Hur tungt blir det inte Om man ska sitta och försöka vara liksom Konstant så här, liksom, hålla, hålla uppe den här Och liksom, bara leva på den här liksom, Vad skulle jag säga Spridande av liksom, oro Rädsla misstro. Men, men det är liksom den här disseminationen Av information mm. Att jag menar Det är ju det är väldigt vanligt äh, Knäp Att, att, att, att bygga tvädräkt mellan olika folkslag ja. genom att man, man ger bara bitar av information mm. Mm. Men jag, jag, alltså, Det är ett gott exempel här, jag läser just nu uh, Supos, uh, skyddspolisens hemsida där det står terrorhotbedömning och den mm. senaste terrorhotbedömningen där så står det bara att hotet om terrorism mot Finland har blivit högre och mångför, mångformigare jämfört med situationen år 2014 Trots att hotet om planmässiga attacker från terroristorganisationernas sida är lågt har hotet om enskilda terroristiska våldsdåd ytterligare ökat jämfört med skyddspolisens offentliga bedömning i 2014. Mm. Så, och så finns det en lång lista där de, liksom, de, de går ju in på... ja, alltså Det finns en lång lista med ganska flummiga detaljer. Alltså att det, att det finns folk som kommer från Syrien och Irak, att de speciellt de... Kan vara radikaliserade. Och, och så vidare. Mm. Men ah, det har ju inte hänt någon. Islamistisk. Slash muslims. terrorist i Finland. Överhuvudtaget till att börja med. Nej, För att. något rätt rat's ass is given about Finland. Nej men precis. Så, så det blir ju lite så att. Okej okay, det är ju sopo. Vi, vi, jag kan ju, jag hoppas ju åtminstone att de är ju inte inne i business. För att liksom, skapa uh, oro. Men samtidigt. Mm deras budget är ju liksom, är baserat på att liksom, det finns politiker som tycker att vi måste ge supa pengar för att det finns ett terrorhot, alltså, de måste ju supa ta hand om dem. Jo, liksom. men men men där jag liksom där, att ju mer pengar man kastar på någonting sånt här, mm. att om vi tar några USA som exempel, att mm, ja. alltså, Homeland Security och liksom alla sådana här sån våldsinhämtning, Så ju mer pengar de har desto mer måste de justifiera pengarna. Men kan du dumpa liksom hur många miljoner eller miljarder som helst i någonting. Och så Nå inte hittar vi inte någonting. Utan, så du måste ju börja hitta typ graderingar. Och du måste hitta koder. Och du måste ju hitta hot. Om det då är liksom en kärlögd kvinna som arbetar då på i Pizza. Så då är hon liksom huvudmisstänkt. Och därför att du inte hittar någon annan som har varit ett större hot. Men, vet, du hur många, vet du hur många säkerhetsorganisationer eller FBI liknande organisationer det finns faktiskt just nu i USA? 132 Det är många mm. Men de, och de, de som största av dem, 17 stycken av dem de har budgetar som liksom är lika stora som flesta nationer på den här planeten Ja men de, de satsar ju med på terroristbekämpningar, de satsar på liksom hälso Flanärande eller vad det nu ja. kallas. Alltså de satsar ju ja, till typ 20 men, men alltså, gånger mer. Hälsovård. Alltså bara hälsovård för, för liksom det egna folket. Men, liksom, för att, men för att återkomma till Finland på det viset. Mm. Här, det, det är ju liksom, vi talar ju small potatoes i Finland. Oavsett hur man vrider och ända på det. För det, det finns ju... Alltså egentligen finns det ju inte någon... Eller, man, man, är ju, man är ju lite avvikande om man faktiskt tror att det liksom kommer... Jätte, många människor och de alla vill liksom förinta Finland. Men det är ju alltså... den här samma tanken som att, att det är folk på väg till Finland överhuvudtaget. Att mm. jag menar jag, liksom, jag vet hur många personer som har fått äh, uppehållstillstånd i Finland sen början av det här året? Ja, ja men giss. Yes. Uh... Tusen. Det är nog märande. Ja. Okay. Ska, vi, ska vi dra till och med fem? Ganska nära. Sex, strax över Sex tusen. Okay. Och mm. ungefär så strax vara 6 0. Okej. Ungefär 40 som har fått medborgarskap. Men det här är väl förstås en okay. längre process. Men, men om vi skulle jämföra de här siffrorna med sig Sverige. Mm. Så då tror jag nog att vi ska kanske sänka blicken lite och tala väldigt dämpad innan vi börjar tala om någon sorts invandring till Finland ja. För, ja, för, en, en, eller, eller det här favoritordet, den här okontrollerade invandringen jo men det, det men, men till exempel de frågar ju efter det här mm. um, det här i Nits uh, ja, förra året ja. så då frågade de ju den här uh, Uh, Hussein Altae eller vad han nu heter han är ju någon terrorexpert typ. så frågade de ju honom då om det var något, sannolikt då att ett skulle skäda i Finland som skedde i Nitsland yeah. och, uh, och han sa väl uh, någonting i stil med att att uh, Finland så har inte försökt få makt i, i Afrika eller något av de här områdena yeah. och, uh, och att Finland har alltid varit neutralt. Mm. Och äh, Frankrike så har en helt annan äh, situation och bakgrund när det gäller de här grejerna. Mm. Yeah. Äh, så att det är just det som är poäng med Finland. Att liksom, jag menar Sverige har ju till exempel i många år varit en företrädare för mänskliga rättigheter. De har kritiserat öppet. Äh, Många länder i Mellanöstern förderas mm. uh, handlingar och politik gentemot till exempel mm. kvinnor eller ja. andra folkslag och liknande. De har ja. haft statsministrar, gissa vilken, som öppet har fördömt mm. många av de här grejerna. Mm. Um, och uh, Finland har ju som vanligt stått med händerna i fickorna på en åker. Så Finland har aldrig Men, jo, haft jo. någonting att säga och ingen har brytt sig vad Finland har att säga och att det, nu när vi har ändå en situation som är krisartad att som sagt barn drunknar vid Italiens och Gräklands gränser mm. uh, och vi tar då in liksom vad vi nu låter slinka om då. Liksom det, det enda som de nämner med Finland med typ invandringen så att Finland har ett effektivt system för att bedöma um, just vem som får asyl. Att vi har bearbetat det väldigt fort. Med för- och nackdelar som det medför. Ja, ja, men alltså, vi, vi är väldigt, processen är väldigt snabb. Den är ju inte som så här utdragen att det tar många år som för många andra länder. Men det sagt så vänder vi ganska många tillbaka. Men att det faktum mm. att vi tar in liksom att vi nu tar in då, uh, per år, den lilla mängd vi tar in och när då ja. kommer någon, någon Nej. jävla liksom, fätsandfinländare och tycker att ja, nu, nu ska vi nog ta det lugnt. Nu ska det inte vara så många som helst. Nu det nu, det går, så bara sådär, ja. shut up, just shut up, go shut up, putta mm. kaken genom man shut ja. up. Att vi har ingen invandring alltså som Just Nej. shut the fuck up. Ja, då, alltså, det, det måste man ju säga att om man tittar på förra året så gick ju Finland på plus om man jämförde personer som flyttade in till landet versus personen som flyttade från Finland mm. så, så där gick ju Finland på plus jag tror att var det nu about 12 000 på plus i stort ja. sett men, men, men, men, men, men liksom, det enda men, vi har, har i det... så är, ju, så är ju Att jag ja. menar vi, vi har väl den, ja. den största arealen på medborgare i hela jävla Europa vi har ju bara typ <laughs> fucking princip. skog och moar och, och, och. Att, yeah. jag menar, det det som är så roligt är för att historiskt sett, under hela mänsklighetens historia, om någon ska ha sagt till något land att, hej, uh, vi skulle vilja uh, ta in en, en total influx av uh, folk i arbetsduglig ålder. enda problemet är att de kan inte riktigt prata ett språk än. Yeah. Men är det här coolt with you? Jag menar, varenda nation under mänsklighetens historia skulle ha sagt, ja! Yeah! Att det är ju exakt det de vill ha. För att liksom det faktum att man inte kan hitta yrken och sysselsätta de här människorna. Jag menar, bara det faktum att de skulle bli konsumenter. Att man skulle kunna sätta en hel del resurser på att utbilda dem. Och, och få in dem i samhället. Skulle redan ja. det bilda hur mycket nya jobb som helst. Igen. Mm. While all this is happening. Barn som drunknar i havet. Så. Det faktum att vi är för dumt för att fundera ut hur vi ska uh, få vår ekonomi att funka därför att vi varenda år så ger bort typ all, alla våra skattepengar till storföretagslärningarna för att ingen har liksom funderat ut att men vart får alla pengarna? Är det de här 20 000 invandrarna som äter upp det? Sitter du och äter rejso så äter upp alla våra pengar? Man är så... Uh! Att vi mm. har vi faktiskt så många ingenjörer, vi är ju fucking en ingenjörsfarm för fucking hela världen. Jag menar, varenda person som är utbildad i det här landet flyttar utomlands nu. För att så, jag menar, vilken jävla idiot skulle bo kvar i ett land som är helt kritiskt mot utbildning. Och alla som liksom kan sätta ihop två och två så efterföljs hänsynslöst eller görs narr av. Och de erbjuder. Mm typ tre gånger högre lön i nästan vilket civiliserat land som helst så står vi fucking ett, ett land som är och med blir för varenda vecka som går en massa jävla resus-apor i, i regeringen och så sitter folk och ute, som är lite så sådär surat hjärnan, ja, men varför flyttade här och blev lärare i Sverige och tycker inte någon film med no, no och inte sitter, äh, inte sitter invandrarna heller liksom och jag hoppas det blir Finland. Yay, där har... Hurra! <snar> och när de möter att det står fucking tattar och Vittu kastar stäna på bussen. Och tycker att det <snar> är inte min fula flicka nu. Och inte jag heller. Som att Vittu inte ens i misstag ska någon trycka kuken i dig. Som satans jävla efterblivna mähä. Så att, ja, alltså, det, det, det blir lite roligt bara. Att för att vi, vi vill inte att någon ska komma hit, men vi har väldigt sårade över att någon flyttar härifrån. Eller att ja. de på något vis inte ja. skulle tycka att vi är bäst. Ja, jo, jo, men, det, men det är ju den där, är det nu så en mindre, mindre världskomplex? Man vill ju vi vill på ett sätt framhäva det där att jo, man är ju centrum av världen. Man är ju den liksom naveln i därför Och det är ju därför det är därför som ta, ta den där diskussionen på att jo, att Finland ska dra sig ur EU och allt, allt det här för att då så att säga om Finland står själv så då kommer man att kunna liksom gå upp i ny, till, till nya segrar så att säga Are you ready to win? Ja så, för att Finland är, ju, är så... Finland är ju redan snart ägt av utländska företag för vi har ju en, ett ja, parti och... nu som sviker varenda löfte de har gett och säljer ut bara liksom ja, det är nog inte bara ett parti tyvärr. Ja, det, det var också det jag tänkte, bara ett parti. Oh. Det var det i Finland plötsligt. Nej, men, men innan det här partiet, som nu inte ska nämnas vid namn, men, There My Home is, at least today, så har jag, menar, jag, jag vet inte tittat något annat parti i Finlands historia som så, på så uppenbart och så okonslott sätt har varit som sådär att. Vi lovar vi ska göra det här. Nej, nah, just kidding. Och liksom helt som så här öppet. Utan, något, utan att ens försöka förtjäna på något vis. Bara säljer mm. ut stora delar av liksom vårt statliga system till så här storföretag. Att tidigare så brukar ju ändå politiker på något vis försöka göra det lite diskret. Och att, ja, det är en av de roligaste sakerna jag hör Är ju när någon kommer och hör Åtminstone är ju Finland ett land som inte är så upp Du <laughs> är det säkert där, det mest korrupta ja. landet I Europa Vi är bara det enda landet Som gör det öppet Därför att finska medborgare är så fucking är Dumma i huvudet Att vi får inte veta någonting Och det är okej okay. Vi behöver ju vät vad som händer I vår riksdag jag menar, skulle du gå typ till England och fråga vilken jävla tiggare på gatan som helst, vad som händer i regeringen, skulle du få en två timmars föreläsning? Det får fucking det enda landet som inte vet att shit vad som händer, men vi vågar som inte säga någonting. För jag menar, oh nej, hon har slips och... <hör> Ör, vad du vet nog. <hör> ja. ja. Terrorism, ja det är en Terrorism Men det här är en typ kan... av terrorism <laughs> Ja, ja Men, men igen, igen det liksom, mm. Terrorism kommer ju I så många former, det gör det ju Och, ja. och liksom mm. sure. Men liksom igen äh, hur... ja, Men är det, det Vi som med terroristerna, egentligen ja, Alltså Alla är väl terrorister Alltså, äh, äh, okej okay, Omformulering Potentialen till terrorism Finns väl hos alla att... Nej jag menar konkret att inte vi finländare som är terroristerna Nej Alltså Jag, jag, nej. jag tror att uh, Jag ja, Nej jag är inte en terrorist så nej. Du, kan, du kan inte mm. bara Lägga alla lättkamp på det Hur vågar du Fy. Trigger warning bitch Jag kan säga vad jag vill um, Ja, men, ja. men tänk på det Vi sitter egentligen med vår, med vår Livsstil och med vår Inställning till världen och håller En he hel värld gisslan Att vi vill Alltså vi är, vi är 20 euro i året till röda korset Folk right? Att vi betalar vår Symboliska summa Och sen har vi gjort vårt Klappa händerna, Jordan. done ja. Du behöver inte gå till ja. det här Uh, du behöver inte gå och hjälpa till på något talk Och du behöver inte engagera dig i flyktingar mm. Det du behöver göra är att hata, hata, hata Var sur, sur, sur För att nu måste du betala mm. lite mer i skatt Och det är de där uh, Jävla uh, Näger, jude, muslimer Och terroristernas fel För nu har det kommit in 15 000 nya invandrare i år Och att, mm. holy shit It's the end of days de tog all our gerbs. Jag tror, all, jag tror den där apatin och hatet, jag tror den faktiskt går över hela det politiska spektrumet i Finland. Det tar ja, men... bara olika form. Men, men, det, men det är det där, liksom att jag har donerat pengar till Anti-War eller Röda Korset eller Amnesty. Nu är jag done. Jag behöver inte göra mer idag. Och så går man över till sin Mercedes-Benz mm. och kör genom Esbo till en lokal kafé och så köper man en kaffelatte. Liksom. Ja, men alltså vi, har så, mm. vi har väldigt världsliga problem. Eli som att oj nej Burger King hade stängt just när jag vill gå. Oj nej, inga chicken nuggets. Mm. But, mm. Och igen barn som drunknar här. jag vet att i och med min hotdog ska jag sitta och vara glada. det är inte så mycket Uh, nägra på gatorna då, men jag, jag kan så så sitta här och på något vis justifiera liksom hela den här positionen för att vi har typ det sämsta folk som finns för att jag menar, i, i de andra länderna så finns det ändå liksom i alla fall försöker man låtsas vara lite empatiska men i Finland så är det okej okay liksom jag vill inte ha hit några andra jag tycker det är så trevligt här när man bara får höra ett språk. Här ska jag bara vilja höra min hemdialekt. Om det är någon annan som säger någonting annat så blir jag så satans triggad. Jag blir så triggerd jag att jag fucking shitar murbruk. Jag vill inte ha hit någon. Jag vill inte se någon. Jag vill inte höra om några andra människor som existerar. Det finns bara ett folkslag i världen och är Finland och allting annat är dåligt. Att, att man... man sådana här människor som borde skickas till de här ställena där det är kaos. De här personerna som står tal om att kriget har börjat. Nu ska vi kämpa mot terroristerna. De som borde skickas, tvångskickas dit. Säger, ja nu får du hit sex månader. Nu ska du få slåss mot terroristerna. Kommer de dit och så skrattar de lite. Och så säger de att okej okay, men du får springa här nu för truppen. Och de har sett tillräckligt många... Barn som är liksom slitna Av mina och bomber Och när de har sett tillräck tillräckligt mycket Folk som har svult i hjäl. Så då kanske de kommer mm. tillbaka Och har fått lite livserfarenhet Och då börjar mm. de säga Ja men, oh ja det finns människor där borta De kan inte finska ja. Men de, de, kan, de kan äta och sjunga Och bajsa, de kan alla de här sakerna Och ja, man kan Understand, man mm. monkey Not vote for perusomalaiset again Ja, ja. Jag tror att problemet kommer ju där att det som räknas som en säkerhet, kanske för Finland, att man är no, mitt i ingenstans och sen det där att Finland alltid har varit neutralt men samtidigt så blir man ju så på något sätt, avskärmad från verkligheten för att man kan leva i den här lilla bubblan. Ja men det är och, och, för att alltså, vi har byggt vårt samhälle runt. Ja, alltså vi, vi ja, har ju de här ja. noise cancelling headphones. För vi hör inte på någonting ja. som händer ute i världen. Ja. Ja, ja, de ända... filtreras genom Reuters för att mm. det ska bli som en passlig Ja, ja. ja men, det, men jag kan gott förstå varför de filtreras. För liksom, det är ju inte som att liksom, inte som i Frankrike och Tyskland och, och Storbritannien eller USA. Som, de har ju soldater och journalister. och alltså de, de blandar sig i allting. Överallt i hela världen. Det, det, det som, alltså, mm. och Konstigt nog. Liksom, om, man trä, om man stampar på. För många människors tår. Mm, liksom, ja. Helt öppet. Så vid något tillfälle. Så, men, så slår de tillbaka. Ja, men det är därför jag säger. Det är, där. vi, säger det är det vi som är terroristerna. Att vi håller ett helvärt gisslan. Med vår liksom, livsstil. Och vi kunde inte kalla men Om det kommer. Alltså, historiskt sett. När de talar om den här tiden i mänsklighetens historia i framtiden, så måste ju nog vi liksom, kanske bara finl måste vara Vi är eller vi liksom bäst Vi måste ju nog framstå som det värsta folk som existerar. Vi är liksom på nivå av typ ADL på medeltiden. Att, liksom, när bönderna och liksom, andra gick som oss svalt och typ åt sina döda så satt vi där och åt gas och hade fina middagar och liksom satt och fläktade oss själva att vi är ju den typen mm. av folk och jag vet att det är jätteobehagligt att säga därför att jag räknar in mig i den här gruppen, ska jag ska säga att jag är särskilt aktiv jag försöker hålla mitt öra mot marken och kanske göra någon liten god chance för mina medmänniskor när jag mm. kan men, mm. ja, alltså, men jag är en jättestor äsar jag vill bara sitta och se på HBO och äta chips men jag kan, minst är det så ärligt, att jag är, känner att jag är en fitta att liksom helt så här Vilka sig som den dag kommer liksom Till sanning typ Att vi drar oss ur EU och någonting. Pass, yeah. Om vi drar oss ur EU Det första som kommer att hända är att då, Om inte liksom Ryssland Kommer att trampa på oss Så kommer den dag när de blir väldigt intresserade av oss Då blir det precis förlåt Come back Men, För det är liksom det har varit Finlands attityd Vi har riktigt så här mm. shifty bastard folk man liksom tror att ja, vi var över Ryssland i kriget vi didn't win. De var vita upptagna med real wars så mm. de kunde inte fokusera på oss. Annars skulle man pff, satt dummen på skulle vi ha dött samma ursäkter för det skulle vara ingen terrorist i världen. Vi skulle vara det sista land i världen som någon kommer på att invadera. Men anyway mm. att liksom vi vi existerar utan för det enda vi har är skog och idioter så att liksom vi har som mm. Träskallar över det hela Ja, så liksom Jag, jag tycker att i, i sådana här saker som gäller Liksom världsfrågor Och nu och liksom internationella rationer att jag att vi, ska, vi ska kanske ta en lite Dämpad ställning Att jag vet att vi tycker om att skryta Men kanske, kanske gör det liksom lite diskret För oss själva, i vardagsrummen Ingen tittar, då kan vi nog stå och, och vi, är, vi är stora och vi är tuffa Och vi är viktiga och alla vill vara finns. Men som den här kameran är på Please Please, shut the fuck up Vi är det värsta folket som finns We absolutely ja. suck Det ska nog vara trävligt med lite 2000-tal Och kanske lite mänsklighet att läta sig in i våra hjärtan också Tycker jag ja. Ja. Så, Nästa gång det är en ländare lastbil Som kör in människor i Frankrike eller Sverige Så är det din fel. ditt fel ditt fel, God damn finländare det är livsstil men Fantastiskt avslutning Det är Jag skulle vilja ställa den obekväma frågan att det bästa som skulle kunna hända i Finland Att någon gör ett terrorattentat Någonstans Alltså inte att någon jävla Säpel som spelar för mycket Säsga och kommer Utan Faktiskt att det kommer Uh, det kommer fucking ISIS och I don't know, smälla typ riksdagshus eller någonting. Ja, men... Skulle det vara någon sån där wake up call att hello the world is calling? Nej, att... det tror jag inte. Det hände i, ja, i ja. Danmark och det, när i 2015 uh, när det kom en enkel man och sköt uh, på fem poliser och två civila. Uh, polisen överlevde De två civila överlevde inte Vid uh, no, alltså, alltså Det ändrade inte Folks åsikter på det viset Det gjorde bara att no, men De som tyckte att alla flyktingar som kommer Är, är, är fittor Tycker ännu mer att flyktingar är fittor Och de som tyckte yeah. att vi ska öppna gränserna För att liksom kumbaya Lord Tyckte att vi ska bara fucking öppna gränserna ännu mer så att alla kan komma och kumba ja med oss. Så det polariserade mer än att det fick alla att tänka att liksom, varför hände det här. Ja. Uh, igen, när det gäller åtminstone i Danmark, uh, det jag har sett på människor är ju att det är lätt för mig som Som inte är dansk att titta liksom, som en utomstående på det. Det är att. Ja, men, man, man kan inte tala om det här på en. Rationell bas. Det är alltid emotionellt. Och, och de flesta människor kan inte ta det där steget bort från det emotionella. Därför att vi är rädda. Därför att vi är rädda, ja. ja. Vi är skiträdda ja. att liksom någon ska komma och spränga någonting i vår här. Och jag menar, om man tar bort det liksom rent logiska planet att liksom, det, det finns som inga belägg för att någon ska nu komma och göra något ära då i Finland, än. Men, men de flesta terrordåd, eller som vi kallar terrordåd, om vi bortser nu från att det är kris i Mellanöstern och skit, om vi bortser nu då från att alla tror att alla terrorister så är från Mellanöstern då, eller liksom icke-vita eller vad yeah. det är. Vilka faller mm. inte alls är, by the way. Nej, och det är det ju inte. Mm. Så de flesta terrordåd, så kör ju ändå liksom inhemskt. Det, det är någon annan galning som typ ett trött på att han alltid får sin tidning klockan tolv och så tar han sin vapen och så går han till posten och så börjar han vifta runt sig att jag bara säga att liksom, om det kommer något terror som faktiskt är terrorråd så tror jag att man kanske skulle blunda sluta blunda för den här statistiken att ja ja men det var bara en lone gun men han crazy yeah. och han och han spelar för mycket våb utan då kanske man istället börjar säga att oj Kanske vi inte tar så bra hand om varandra. Kanske det skulle borde finnas något bättre så här humanitärt system. Kanske man skulle, kanske man faktiskt skulle börja satsa på skolorna igen. Så att ska vi säga, barn som lider av uh, antingen inlärningssvårigheter eller som har liksom. Tydliga problem hemifrån Eller sociala problem någonting, Att de faktiskt får hjälp Att de får vård Att det finns någon där som kan se dem Som kan yeah. styra bort dem Jag menar I många av de här fallen så var det bara för att Någon hade en vansinnig idé Och de hade själv den här rösten som sa Nej, det är ju nu och jag säger, nu låter det som att jag säger att alla unga så är terrorister men oftast är det de som gör sådana här folk som har en svag vilja eller som inte har så mycket kunskap att de kan säga att nej inte säga gud åt mig och skjuta någon att, mm. och jag menar det finns ett väldigt bra bot på det här och det är kunskap och jag menar om, om vi utbildar folk, inte bara vårt äldre folk utan alla folk bättre om vi liksom ger liksom lärandets gåva åt folk. Att folk sitter och liksom läser böcker, böcker och vidgar sitt sinne lite istället. Så då kommer det inte ja. så här idioter det lika ofta med samma frekvens. Ja. Och ja. om vi samtidigt har folk som ser över lite och tar hand om folk. Så då finns det mindre sprickor där de faller igenom de här ja. udda fallen. Ja. Som tycker att det enda sättet att få som jag vill att skada eller ta det av någon annan. Ja. Ja. Ja, det, där, det där var en intressant fråga som, du, som man kunde ställa där, att hur, hur är det egentligen alltså där med kunskap, för om man talar nu utgående från att, så att, säga, att religion skulle vara en faktor mm. i, i, vid terrorism, så då är ju frågan att hur är det, om man skulle titta på den här statistiken för olika länder, utgående från hur sekulära det är. Mm. Nej, jag, kan, att, jag kan titta på ett, ja. ett land här som, som mm. äh, äh, Pakistan var det finns äh, sekterism själv landet i sig självt kallar sig själv för att äh, det är alltså islamisk republik men det är fortfarande äh, förhållsvis sekulärt för att det finns en massa olika religioner där mm. men, det, ja. men det är ändå landet med, med rekordet över mest terrorattacker eh, på ett år. I 2009 hade de 2586 terrordöd. terrordåd. Det är ganska många. Eh, och ja. de är på Human Development Index så är de på plats 147. Så de är ganska långt bakut. Och, i det, alltså, mm. och det är ju ett land där liksom ja, men, även, även om du var välutbildad så är det stor sannolikhet yeah. för att resten av din familjen inte är välutbildade. Eller att de inte har det gott. Eller att de inte har pengar nog. Eller mat nog. Eller vatten för mm. den sak. skull. Och liksom... Men talar vi egentligen inom två samhälleliga kontraster. För jag Men tror det... liksom att i Finland så är det kanske problemet. Att vi har det som så pass bra. Att ja. vi kan ägna vår fritid åt vad vi vill. Medan där så har de det så pass dåligt. Att inlärandet är inte kanske den högsta prioriteten. Ja och det, och det är liksom... Och där kommer det ju att var, varför man är så rädda för utländska terrorister. För att man vill ju hoppas att ja, men jag, att vi bor ju så bra här. Hur kan någon av oss vara terrorist? De där utlänningar, mm. de som är så annorlunda, de som är så desperata, de måste ju vara terrorister. Man, man, man måste ju förneka tanken om att någon kan ha det dåligt i Finland. För att om jag accepterar att folk har det så dåligt i Finland att de kan bli terrorister så måste man ju... Måste man ju göra förändringar i samhället och liksom göra någonting men, om det. Men det där är ju... Det, men det där tycker jag ju att det där, det där kan ju inte stämma helt för att de... Vem är, mera, vem är mer aktiv med att understryka hur dåligt det är i det finska samhället än just de här som då samtidigt vill köra ner all... All, liksom, all invandring vill kicka ut alla som inte har så så många generationer bak, bakom sig som har bott här i det här landet. För att jag tycker att det, allt som ofta ser är det ju det att jag men att allt, är åt, allt är åt helvete i det här landet. Och, och att, så att, säga, att man kan ju inte leva här mera och allt är så att säga det här invandrarnas fel De har ju rätt ja, flyttat det... till Danmark så. Men, ja, okay, men... precis, du flyttar till ett land där det inte finns invandrare oh. <laughs> ja. ja, du bor flytta till ett land där det finns invandrare <laughs> ja, Men Men okej, okay, jag okay. har frågat en fråga Om vi, vi tar ja. nu en, en terroristorganisation som ISIS och de gör terrorattentat Vad är det främsta syftet med de här terrorattentaten? Ja um. Det de säger är ju att skapa ett framtida kalifat. Det som jag tror, rent från min utbildning, så det är ju att skapa uppmärksamhet så att man kan rekrytera fler människor. Exakt. Och, så. Ja. Och ofta så väljer de ju sina mål, antingen mot någon som har uh, skulle säga, opponerat sig starkt mot några av deras uh, liksom fundament eller som öppet kritiserar dem eller liksom någonting som de sympatiserar starkt med right? yeah. okej, okay. om vi tar ett land där det, ska vi säga vi tar ett land som är, har varit öppet till att ta emot flyktingar som har varit um, som, som tror på liksom, integration, mångkultur och liknande och så har vi ett land som är helt stängt som vägrat ta emot, folk av vissa folkslag kanske diskriminera mot Uh, vissa religioner och liknande Och du sitter där nu Med ditt terrorist i sitt Och kliade och funderar hmm, Nu har jag liksom två källmordsbombare Som jag inte har gjort någonting med uh, Vad ska jag sända dem det är, det är något där av de här två land. Vilka tror ni ni skulle välja För jag vill ju ändå tro på något Att till och med terroristen Så finns det ändå någon sorts uh, Återspegling av humanitet För att det är ju det som är som så dumt När man ändå tror att terrorism är bara Någon sån här spontan handling Av person yeah. Utan det är ju nog ändå ett syfte och Jag menar, skulle inte Välka med, med sig så att de vill visa Det där landet som tror de är bättre Än alla andra som typ helt kär Av sig till allt som de Tycker är viktigt Skulle det vara med yeah. så är att lära dem En läxa och som på något vis Skakar dem tillbaka till verkligheten, än att man på något vis skulle, ni, att man skulle gå och säga det här landet som ändå försöker bygga bättre men inte nödvändigtvis ta några starka sidor utan kanske snarare fördöma våldet eller ni, misären bakom ja. det hela för jag så vill det, jag ja. tro jag, jag tror att man ska jo, överskatta terrororganisationers förmåga att få in folk alltså i de flesta tillfällen i Europa var terror har hänt så har det varit folk som en, antingen födda i landet eller så åtminstone talar språket i landet. Och liksom, så ja, har men varit... det, är, det man... måste ju fungera så. Nej, det vi, måste ju vi... fungera så. Men alltså, vi har en lista på liksom, händelser som har hänt och i de flesta fallen så är det precis sådana att, alltså, äh, att det språk eller det land som de var födda i var det var de gjorde aktionen och inte det som gav mest mening. Alltså det är högst Ja Men min point är att om du som efter en terrorist I ett västerländskt land Så istället för att leta efter Liksom Mohamed LTE Blow em Så ska du leta efter Jonas För att Jonas är förmodligen den som kommer Att spränga artiosken att liksom, det, det är just det här att för det är på samma sätt som när vissa uh, medborgare i det här landet ungefär tror att uh, folk som kommer från, säg Afrika, så de ungefär kommer hit med spjut och ländskynken och ni har som stora så här stenar under läppen och ungefär så här. Mm. Att det, det är liksom så, så dumt att man, man rådnar nästan. Att man som att, oh my god, liksom du. Du och jag, vi är från samma land, samma ras. Liksom du, du, du klarar av att gå upprätt och andas samtidigt. Wow. Att på något vis anta att, liksom att, att alla terrorister, väl, ni ser ut som bin Laden. Och, att, och de kommer i sin pink-pink-bass liksom över alla världsgränser och liksom skjuter vilt ur, ur liksom fönstren och liksom kör sen in i byggnaden bredvid dig där Anna bor och hon tycker om. Så det är som, man säger liksom inte att, jag, jag tror att liksom det här samhället som vi skapar nu, vi är som så mm. fokuserade på att isolera, vi, vi kan som inte se människan vi är som så fokuserade på att separera de här folkgrupperna för att det, kan, det måste ju ja. bara vara muslimerna som spränger saker, för de spränger saker där muslimerna bor i världen right, right, okej, okay, science mm. uh, så, så istället <laughs> ja, för att, för, så därför kan man aldrig hitta Jonas innan det är för sent, för att man kan inte säga personen som vänny, liksom så här märker inte att han går och knyter nävar i väggarna och liksom Får utlösning när han ser liksom ett Vapenmagasin För man är så fokuserad på Mohammed Som just har kommit till Finland För två månader sedan Och försöker lista ut hur man ska göra den här, Det här matteproblemet Att, yeah. att Det inte, som, det handlar inte bara om rasism Det handlar om att man har Man har som satt mänskligheten På något vis på autopilot Att det är din Mm. Jag vägrar att använda ordet ras till här Hät igen, det finns bara en ras Den mänskliga rasen Anyone who says otherwise mm. is an idiot <laughs> um, Men om Det om du tillhör ett visst folkslag Eller en viss religiös åskådning Så det är det som definierar dig Dina aktioner, inte ditt beteende mm. inte, inte någonting annat yeah. men, men alltså det här är ju På något vis grundläggande Psykologi Att man, mm. måste, väl, man måste väl nog Till människans välmående eller hennes position. Man kan ju inte bara utgå allt från externa händelser. Det är ju dumt. Men, man måste, mm. men liksom, någonting måste man ju också lägga i folks liksom tillförsförhåll. Jag menar, om man tar en liksom, nazist som också är uh, djur, alltså, djurläkare, veterinär. Ta, uh, så, liksom, mm. Han är ju också nazist även om man aldrig liksom, gasar en enda ljud liksom, Betyder det ingenting? Alltså, jag förstår inte riktigt argumentet. Nej, men jag menar du sa att man, man, tittar, man måste titta på aktionerna och inte äh, inte liksom äh, religionen eller någonting annat av de här sakerna. Okej, från mitt högst personliga, mm. min högst personliga synvinkel. Det här har ingenting med hat att göra. Det här är pure mm. me, baby. Jag, jag tycker det här är helt okej okay att vara lite rasist. Att jag tycker För all, varenda Människor som säger att han eller hon inte är rasist Så ljuger För vad betyder rasist? Det betyder att du har preferenser Det behöver inte nödvändigtvis betyda Att du tycker att, du, att Ditt eget folk eller liksom din egen hemkommun Är bäst Det bara betyder att säg Du är lite obekväm runt ryssar Eller liksom du har dåliga erfarenheter mm. Av Somalier Kanske du har, inte tycker en som Din egen by eller ditt eget folk mm. Det kan nog hända Ja. Men det faktum att det skulle finnas Någon som inte är rasist liksom, There is no such thing. Det faktum att du har en preferens Att du tycker om Vissa typer av kvinnor Att du föredrar vissa kulturars musik Eller liknande Så, så gör du att har en preferens Men mm. Det som är fel är hur du hanterar det Att liksom Om du är en nazist-juläkare Good for you Men igen, shut the fuck up Att liksom skulle jag få bestämma så skulle, så skulle naz, nazism vara förbjuden liksom, i Finland över annat. Därför att yeah. det, det, det, liksom, det är liksom den skam för mänskligheten av den existerar. Och att ja, jag tycker att det är en av orsakerna till att vi aldrig kommer att bli fullständigt civiliserade. Därför att det kommer någon fitta och säga att Men alla måste köra rätt i en åsikt. Sug på det här spjutet. Here you go. Right down. Deep thought. För liksom, nu har du använt upp all din kredit Nu får du aldrig tala mer Usch Men, men alltså om du, om du vill vara en nazist Om du liksom vill bota djur Och annars vara en hyfsad människa Och sen när du går hem I ditt eget privata hem Och du vill, och du vill boxa lite i väggen Och, och himla ögonen åt alla nägrar och djur Som finns där ute Men Godspeed att liksom du är och, och njut medan du gör det. Bara gör det i ditt egna hem. Ja, men alltså, det är, det är min business, det, det är precis samma sak som att liksom. om jag har en preferens för vem jag tycker jag får ligga med. Så att, men, keep it to myself. Att om jag tycker att det är helt fel att, att två män har sex. Så att, ja men, okej. Okay. Men inte behöver jag säga det åt någon inte. Och att personligen skulle jag kanske säga Att om jag har en sån grej kanske jag skulle försöka Lista ut vad som är fel med mig Men, men liksom det, fin det finns absolut mm. ingen anledning för mig Att ta ifrån Två andra människor eller någon annan människa Vem de är Eller vad de identifierar sig yeah. med för att jag ska känna mig bättre Om inte de gör någonting som helt Uppenbart skadar mig Eller någon annan så att Då kan man inte låta dem vara De är människor, mm. alla är människor Jesus Christ men, men jag tänker ta en, en sista grej som är ganska kontroversiellt och som har föreslagits i olika former. Och som ja. jag funderar mer och mer på. Och även om jag ändå tenderar att ha ett humanistiskt perspektiv i de flesta frågor, så kanske fascisten i mig har börjat gilla det här mer och mer. Jag funderar att eftersom världen är orolig. Kanske, det här kan jag, kanske jag kan länka det här till min hatt och lite Om, eftersom världen nu är ganska orolig och det finns en massa terrorism och det finns en massa sån saker. skulle det vara helt befängt att alla som man tar att man skulle öppna gränser, man skulle ta in massor mer man skulle, länder skulle liksom ta in tiofalt mer, för Finland betyder det här förmodligen hundrafalt mer invandrare man tar, bara för att på något vis att vi skulle kollektivt lätta det här samvetet för mänskligheten på något vis att är. Ni? Mm. Och fuck's sake, um, men samtidigt Så alla som kommer in Så skulle observeras Kanske man till och med skulle tracka dem på något vis Inte för alltid Kanske ett år Kanske två Kanske fem, beroende på vad som händer i världen Men att till exempel Om Fatima eller Azud kommer hit Från långt bort i stan och att du är hundra procent säker på att hon inte är en terrorist. Hon är inte whatever the fuck. Hon kommer hit, söker asyl med sig sina barn. Men hon får en liten blipp, blipp, blipp. Liksom någonstans. Så att vi vet alltid var hon är. Om vi kollar på henne någonstans. Skulle det få oss att sova bättre eller är det helt icke-humanitärt? Om jag ska utgå från erfarenheterna som jag har sett här i Danmark problemet är inte den första generationen. det är den andra och tredje generationen som är de mest radikala och mm. har rest utomlands och blivit utbildade av ISIS så det att man följer den första generationen av flyktingar och invandrare som kommer in, det är inte de som så att säga är farliga för de, de, de flesta, de är ju tacksamma för att liksom vara i ett fredligt land mm. Det är de, den andra generationen mm. Så om man ska Ta ditt exempel med att liksom Övervaka dem så blir det ju generation Eller, no, ja. eller, eller no, men, Idén Ska vi säga så, jag, jag, jag bara rapar upp En, en modifierad Idé som har föreslagits många gånger Av många andra Men eh, jag hade en point av det Men kom, ja Men, ja, men e, erfarenheterna I Danmark säger att no, men, om vi, om vi skulle göra det, så skulle vi göra det över, gener, över generationer och inte bara eh, den första generationen som har kommit. Mm. Ja. Så jag, tror inte att, eh, jag tror inte att fascism är lösningen. No, men... <laughs> no, also, jag säger <laughs> inte att det är personlig läsning För mig <laughs> <laughs> uh, Till exempel om, om de skulle ta någonting sånt här Så jag tycker ju att Nåmen no, no, alla Så uh, skulle so, kunna få En tracking device <laughs> <laughs> Okej okay. Ja no, no, men så so, total big brother is watching For, ja. För det är liksom sådär att Det är samma sak som någon Föreslår att jamen, uh, Ska vi borde alla ha en identitet när de är på nätet så att alla ser alla gör, vad alla gör att jo det skulle vara en massiv inconvenience men att om det skulle komma till den grad att när folk skulle börja mörda varandra över internet eller någonting sånt här så då skulle jag först att nej ja, men okej okay, do it, liksom enough, vi, vi, vi hade den här makten vi kunde inte hantera den så, fuck it men, men samma sak med just det här att om, om, vi, om vi lever i en värld där, uh, där terrorism är en grej. Och att vi vet inte vem som gör det. Och vi vet inte när det händer. Men det börjar hända med allt större frekvens. men Sätt en tracking då på alla. En, en tracking på Fatima. En tracking på dig. En tracking på din momo. En tracking på din katt. Alla. Vi vet var alla är. Vi vet vem alla talar med. Vi vet var alla hänger. Vi... Vi, vi kan börja se mönster och att om du inte kan um, om du inte kan cope med det här så då får du acceptera att no, men då, då fortsätter vi ha det så här mm. men jag menar om det är kära alla så då tycker jag inte någon kan vara triggered heller jag tror Nikolaj fick något problem med sin med sin mic mm. till exempel, i det här fallet jag skulle om, om invandrarna har en så då kan jag ta en och... ja, så men då får jag, men att... jag tror i det här till om, om, om, om, om alla ska ha en tracking device om, om jag måste själv, helt personligt om jag måste mm. vilja mellan att alla har en tracking device på sig eller att jag ska leva i ovisshet om att det kanske en dag spränger en bomb mm. ett eller annat ställe i Helsinki eller Köpenhamn Uh -huh. tror jag nog att jag väljer det där ovisshet för att liksom eh, ta mig tusen, Alltså det är, liksom det, medicinen ska inte vara värre än sjukdomen. Nej, jag, jag tror nog att de flesta skulle alltså. reagera. Är du tillbaka Nicola? Jo, klagar, Vet inte vad det var som hände här. Du ska inte alltså, du... svälja mikrofonen Nej du... du ska inte sätta den där bak heller att den kan gå sen <laughs> Jag ville bara bidra med något till diskussionen Jo men ta, ta mikrofonen ur arslan och försöka bidra till diskussionen på ett vettigt sätt <laughs> no, Okej okay då Vad var det jag skulle säga Ut med alla nej. Ut med alla Nej nej Nej nej alla ska komma hit. Vi ska omfamna alla. Okej. Okay. Jag ska omfamna alla med min bombbälte. Ja. Bomb. <laughs> oh, good luck. Jag beklagar, jag skulle gärna ha hört den här diskussionen, men att ja, hända. När Thomas heller riktigt blandtal. Du vet hur han talar och talar och ingen får, annan får en sylig värld. Men vet du vad Nikolaj, lyckligtvis så kan du alltid lyssna på vad vi har sagt på, på den nästa ja. mod som kommer ut och den, den kan du se på Triggervarning på Facebooks Facebook sida Triggervarning det, det är sant Det är sant, Om mm. man kan hitta länken via Twitter Precis Ja. At Triggervarning ja, 1 At Triggervarning 1 vi... trigger Just det mm. um. Ja, no, men det känns kanske som vi sa någon slags slutkläm så att tusen körs terrorister um, så so, har vi blivit <laughs> något kloka ska, ska vi ha mer ska alltså, vi ha mindre, ska vi inte ha något alls hur ska vi hantera dem vi, Jag tycker vi ska ha mer terrorister Med terrorister <laughs> ja. <laughs> ja. nej alltså Jag, jag tror själv att, att jag tror att precis som du själv ser, det, det är ju det, är ju, det finns terrorister överallt. Och, och terroristerna kommer ju egentligen fram från omständigheter som alltså som ja, de, de är egentligen inte kan kontrollera. De, de kommer från våldsamma länder i många tillfällen. Eller dåliga sociala omständigheter och de kan faktiskt komma från vårt land också. Mm. Det, det ska det bara finnas någonting som får dem att uh, bli våldsamma. Mm. Uh, och uh, det, det finns så många olika crazy saker man kan välja mellan uh, och använda som ursäkt för att vara våldsam. Mm. Jag tror det, <laughs> ja. det bästa vi kan egentligen göra det är att liksom pröva behandla varandra som människor. Oh, jag vill ju bara <laughs> poängtera ut att i alla de här fallen som vi har nämnt i det här avsnittet nu mm. i fall av terrorism så hade det alltid varit den folkgrupp som har associerats närmast med terroristerna som har utövat attentaten som har lidit mest. Mm. Världen nu så har nog gått vidare till den graden just i, i Frankrike de här ställena så ställer sig folk upp och, och, och demonstrerar ju ivrigt mot All, all så här hate speech och stuff men minns ju det var det här i, i Sverige nu inte så länge sen så då var det ju folk som som motar bort all möjliga uh, rasister och, och extremister som försökt vända det här till något sådant raskrig då och liknande så att på sätt och vis så har ju den här terrorismen fört oss kanske lite närmare mänskligheten, jag tror nog vardagsmänniskan som det här kanske inte intresserar den har någonstans så gå men det känns ju lite överambitiöst att man måste spränga någon liten butik i varenda liten skitby innan folk vaknar till lite och inser att det här är ju inte ett, ett, ett lands problem utan det här är ju hela världens problem. Att tills på något ja. vis har hittat den här förlorade mänskligheten kollektivt som ras så nu kunde jag använda det mm. så blir terrorism ett faktum. Vill du inte ha terrorister så måste du sluta vara en terrorist själv. Sluta mm. hålla världen gisslan med din egoism. Ja, ja alltså det är ju det att man måste se sig själv i spegeln. Se, liksom, se faktiskt sin egna roll där. Mm. Inte kan man just tänka liksom att, jag, att allt det här händer utanför mig mm. specifikt. Och att vad jag gör, vad skulle jag nu? Allt jag gör är ju rätt. För det, det behöver det definitivt inte vara. Och nu är det ju så att det är ju den här klassiska att om inte någon ska kunna fixa det men i det här fallet som i många andra problem vi har i världen då så är den där du. Ja. Sist och slutligen inte det så mycket du behöver göra på individnivå men engagera dig lite. Far till något särflyktingboende och liksom var där och hjälp till en dag. Försök liksom engagera kulturellt och hjälp till att interagera. Några invandrare. Och försök visa att finnande är ett bra ett bra land med bra människor Som är måna om Att vi vill ha nya Finland. Eller vi, vill, ja. vi vill ha nya människor Vi är ett modernt land som är klara av De här strax hundra åren Vi existerar Vi är inte, vi är inte ett litet blåst idiot nästa Utan vi, vi är faktiskt mogna Den här ja. titeln Som land Välkomna mm. Men lämna bazookan hemma <laughs> Helst Helst, ja. ja Men om du nu måste ta det med Så liksom Åtminstone få, få en riktig tillåtelse Till det liksom Ja, ja kolla med kolla me mamma först Kolla med mamma först Ja Va, eller gör, som, gör som Thomas Liksom yrkes yrkesmilitär Så får du vara metallterrorist Ja <laughs> Idag har, jag, alltså, idag har jag ju Fått pengar av den danska staten För att skjuta med vapen Det är inte många som kan säga det Nej Det, det är som sant Ja. Ja. Är det någon som har ett jättebra Terroriskämt att avsluta med Not really, jag tycker att det är oftast är ganska, ganska dålig och kämt. Okay. Störst i allmänhet när man ska göra terroristkämter. Okej, okay. no, men jag har att uh, Vart får källmordsbombar när de dör? Nå. No. Överallt. Åh, <laughs> oh, man. Ah, ah, det sista ah, ah, det ah, ah, ah, ah, ah, ah, Det sista? ah, det sista den no. <tos> ah, yeah, sis, sis, den ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ja, det skulle också vara en. Men snarare det här, hej, hej. Ingen sa, ingen sa att alla jungfrun måste vara kvinnor. Ah. Uh, Okej, okay. det här var ganska bra för det en är på engelska. What's the best thing about ISIS-jokes? Ja. No. <laughs> the execution. <laughs> för helvete. Så, för guds skull. Ja, jag kommer att tänka på den här, uh, här stand-up-komikern som hade de här, uh, vad heter det, de här dockorna. Nu mm -hmm. vet jag vad han hette, den här själv var stand-up-komikern, men han hade ju en, bland annat en karaktär som hette då, Ahmed Badet Terrorist. Ja, just ja. Mm. Och, och där var ju den här frågan att, uh, att, uh, as, as you committed your your your uh, your suicide attack, what was the last thing that went through your went through your head? <laughs> My ass. Ja. Ja, ja att, att, att, att, att, att, att, att, att, Okej. Mm, men det behöver lite participation Okej okay, yeah. mm. Okej, okay. knack knack Vem där? Allah och Akbar Allah och Akbar Boom! Ja. <laughs> <laughs> oh, Man borde inte skratta alltså. men, nah. Eller jätliga, jätliga Borde man, det här är ju liksom Ja, kämt via, via humor ja, titta, Tittar du på, på, man, på, tittar ni på Mångkulturisten vad menar du? Många menar du. Jag menar att. Profilering. Det det. Alltså, alla, alla nya kulturer och människor har tillfört något positivt. Alla de här jävla sand niggers, de har ju tillfört oss terroristkänsla. Kunde du vara bättre det Hur var i vardagen? Ja, liksom. Ja, ja. Jo. Okej, man. Ja. Vi ska inte Ja, vad menar ni att det är sån varning ger tre tummar upp för terrorism Jo no, men Det var jättebra jag, Jo men jag, jag, jag, kan, jag kan avsluta då med att äh, vad ni vad det är för ni vad ni var där för likhet mellan äh, en terrorist och alla avslutningar vi gör av det här programmet Ja They both go out with a bang! It's going to be a lot more fun than if you're laughing. It's not Harry, it's going to be a smash cut when you say, Allah Akbar! Yes, it's fun because they're going to explode. I think. Come now Harry, say it loud and say it clear. <laughs> Allah Akbar! Ja, okej, en av. Jag tror att den här diskussionen tar min humorgisslan. <laughs> <Yeah. laughs> jo. Nej, nej. nej, egentligen är det inte så dålig där. Men Smash cut. Du ska yeah. bara hitta det rätta ögonblicket att göra det? Ja, ja, mitt i en mening. Hala, vart vart